Pinchando muros Na procura dunha nova paideia Ola, son xe fortes e toca a mamín facer a presentación desta nova aventura Na que pretendemos embarcármonos un grupo de compañeiras e compañeiros Do centro integrado de formación profesional Portovello de Ourense. Empendémola desde a convicción de que outra educación é posible. Da necesidade da renovación pedagóxica e de abrir fiestras e portas para que circule o aire. E as aulas se beneficien do que se está cocendo fora, máis tamén para que saian ao exterior experiencias que se están a desenvolver dentro dos nosos centros educativos. O encabezado do podcast é un intento de homenaxe a figura de Loris Managuchi cando decidiu titular a súa famosa exposición sobre o traballo que se fa nas escolas infantis de Rojo Emilia e que hoxe coñecemos como as 100 linguaxes da infancia como o ollo que salta o muro. Pinchar é sinónimo en galego de saltar. A escola non pode permanecer Pechada dentro dos seus muros e ten que ser permeable ás influencias do que está a acontecer fóra da mesma. Achegármonos por primeira vez ao mundo dos podcast, permítenos explorar novas vías de relación, interacción e aprendizaxe, compartindo a través da rede, experiencias, proxectos e opinións ligados á educación e dun xeito máis concreto a familia profesional de servizos socioculturais e a comunidade na que se están a formar profesionais que desenvolverán o seu traballo nos ámbitos de educación infantil, da integración social, da animación sociocultural ou da atención a persoas en situación de dependencia. Entendemos que é preciso loitar contra a acomodación, superar a educación bancaria e as súas consecuencias. E poñer o obxectivo principal da nosa profesión na formación de persoas que desenvolvan as súas competencias co obxeto de ser libres e felices, de ser o caso no exercicio da súa profesión. Por iso, parece importante, e así o intentaremos implicar nesta aventura a profesorado e alumnado que, como o propio encabezado do podcast intenta recoller, entendan que chega chegado o momento de superar formatos tradicionais no ensino aproveitando entre outras as posibilidades que nos brindan as TICs e posibilitando novos procesos de relación e aprendizaxe Acreditamos o noso compromiso co educación pública Cremos nunha escola inclusiva polo que loitamos contra calquera forma de exclusión e entendemos que a lingua galega como lingua propia da Galiza debe ser posta en valor na educación. E unha das vías para iso é a xeración e posta en funcionamento de materiais educativos en galego en todas as etapas, incluidas aquelas nas que o baixo número de alumnado non foi rentável a edición dos mesmos por parte das editoriais. Esa é a razón pola que desde a cabeceira e redacción do podcast O galego será lingua vehicular sen descartar que en algúns casos poida ser utilizada outra lingua ben por parte das persoas invitadas ou de colaboracións puntuais En tanto o formato elixido para o noso podcast Pinchando Muros non vai ter un único formato A través dos distintos episodios intentaremos ir probando diferentes fórmulas Conversas sobre unha temática concreta tratamento dun tema específico que poida ter interese ben por estar de actualidade ou pola súa relación con algún dos estudos da familia profesional de servizo socioculturais e a comunidade entrevistas proxectos que poidan xurdir desde o alumnado e ser desenvolvidos polo mesmo incluso a documentación de charlas ou conferencias impartidas no CIF Portobello que poidan ser de interese para persoas da nosa comunidade educativa ou de fora da mesma En canto a periodicidade non hai nada establecido A mesma dependerá do grau de implicación das persoas que se vayan sumando a iniciativa Máis nada por hoxe Poderemos seguir escoitándonos nos seguintes episodios Para facilitar o segmento deste podcast abrimos un blog que leva o mesmo nome, podelo atopar na web no enderezo pinchandomurosblogspot.com Aí iremos dando conta das etapas da nosa aventura pedagóxica. Grazas polo voso interese. Daíca pronto.